One zero. Къпи слушатели, богочетци, брати и сестри, нърдове, започва третият епизод на Бирекаст. Един от малкото български подкасти, в който си говорим за всичко нърдско, което ни заобикаля, обсебва и ни прави щастливи. Аз съм вашият галактически пътеводител и Вселенски патриарх в света на нърщината Антон Биров, автор на 9, 9, 9 годишният блог Блогът на Бирето. Посетете го на бирето.boxpod.com. Там ще откриете публикации за кино, сериали, комикси, книги, кеч и всичко, за което си говорим в подкаста. Какво обаче ще чуете в третия епизод на Бирекаст? Чака ни разговор с прекрасната блогърка Тем Сарабаджиева. Точно така! Поканих собственото си гадже в собствения си подкаст. Няма по-логично нещо от това. С нея ще ви препоръчам един страхотен сериал, с който да запълните скучните си вечери. Освен това, ще чуете и втората част от разговора ми с Данил Найденов от Popcorn Movies BG, с когато обърнахме внимание на комиксите, които студио Artline издават на български у нас. Комиксите отново са силно застъпени в този брой, тъй като филмовата ни новина пък е свързана с любимия ми Батман и предстоящият нов филм за него. В самия край на подкаста отново ще дойде време за кетч и ще си излея душата по темата за че между Кевин Оленс и Голдбърг за WWE Universal титлата Гълта малко пепси и въздух Помежду другото и започваме Бирекаст, бирекаст, Бире Бирекаст. Бире От Нърд за Нърдове Този път започваме направо с Мейн Ивента Гост, днес ми е очарователната темса Рабаджиева, книжен блогър и пиар на най-голямото издателство у нас и по някаква случайност Моя спътница в живота. Темс по един магически начин може да ви ориентира в света на новите стойностни книги, които се появяват на пазара у нас. На интервюта можете да откриете в блога и книжно на по книга 2 на адрес книжно.blogspot.com. Сега обаче с нея ще се потопим в една друга територия. Тази на стойностните тиви сериали. Бирека. От Отмърд за нардове. Не мърдаш толкова, no, говориш по-високо. No, no. <laughs> може да смеш колкото пожелаваш. Дами, господа, вече сме с тем, Сара Баджиева, която доста се забавлява от факта, че ще гостува на собствения си приятел в подкаста му изглежда. Собствената ми спалня. Собствената изпалня! Хубава да си, Антон Биров. Ам... Добре дошла. Благодаря ти. Знаеш за какво сме се събрали днес. <съкълния> <съкълния> <съкълния> да съберем всички прекрасни нърдове с един страхотен сериал в един същен съюз. Целта ни е просто да накараме повече хора да гледат Peaky Blinders, който е един страхотен сериал, но оставям на теб да кажеш няколко думи малко повече за него. И това, което разбира ти направи впечатление, докато го гледаш. Аз не исках да го гледам. Много добре знаеш как, как започнахме да гледаме този сериал. Тук е момента да опиша на твоите слушатели и твоята, странна... <съща> твоята странна любовна... Или не точно любовна връзка с Том Харди. И така, дами и господа, един прекрасен следобед се Седяхме в центъра първо в Полдив. Хапвахме си ябълков пай и си пиехме кафе. Когато Антон Биров реши, че трябва да ми говори за Том Харди. Том Харди е велик актьор. Страхотен. Тази дискусия, по-скоро монолог, продължи в повече от 30 минути. Лудия Макс! Уу! След което бяхме принудени да отворим АМДБ, за да открием филми с Том Харди, които не сме гледали все още. Гледайте лок. Съответно, попавахме на Пики Буайндърс, където пишеше Том Харди. Между другото трябва да благодаря за любовта ти към Том Харди. Така спечелих няколко наши автори на една специална вечеря. Разказвах им за твоите отношения с Том Харди. Те бяха съм фен. <laughs> Том Харди е велик. Всичко тук е напълно хетеро, но Том Харди е велик. Водия Макс, уху! Бейн, уху! It doesn't matter who What matters is our <laughs> Добре, продължи, разка си, окей, Радвам се съм помогнал за авторите. Да, много ми помогна. Но, намерихме Пики Блайндърс. Намерихме Пики Блайндърс и започнахме да го гледаме. Свалихме първи епизод. Нямаше Том Харди в дв... първия сезон, което беше очудващо и леко разочароващо. Най-вече за мен. Най-вече за теб. Аз мисля, че страдах особено много, но сериала се оказа много добър. Защо? Започваме с саундтрака, който е, може би, най-великият саундтрак в историята на сериалите. А знам, че ти най-вероятно ще поспориш с мен тук, но мисля, че най-после разбра, защо слушам хипстърската музика, както я наричаш ти. Ама не, в случая не говорим за хипстърска музика, в случая говорим за много добри неща от рода на White Stripes, всичко на Jack White всъщност. Е, в се появиха някакви извръщения като Arctic Monkeys. Извръщения. Да речем, но uh, White Stripes в смисъл и Джак като цяло, цялото му творчество това е нещо страхотно. Но бързаме малко са саундтрак. Да кажем въобще за какво става дума в сериала. Три ще го направиш или аз? Давайте. Добре, ай да кажа и аз нещо, след като бях насолен така за а, своето възхищение към таланта на Том Харди, този толкова велик матък актьор. Тъй като се разказва за семейство гангстери, живеещи в Бримингем в началото на миналия век, малко след Първата световна война, става дума за четирима братя и Лелим, които движат бизнес с а, нелегални конни залагания, тъй като тогава конните състезания са били нещо доста популярно и прочие. Те се изкарвали по този начин и малко рекет, разбира се. Главният герой, Томи Шелби, е един от ветераните от световна война, което се отразило доста сериозно на психиката му. Станал един доста мрачен, тежък характер, който съядшки обаче се опитва да успее в живота, въпреки неблагоприятна позиция, в която се е озовал. Той не е богат, няма аристократична кръв, но се бори за това по някакъв начин да осигури доходи на себе си, на близките си. Реално Томи е главният герой в сериала, който всеячески прави всичко, за да помогне на братята си, на семейството си, то да расте и да се развива, макар и по един неособено законен начин. Естествено обаче, това няма как да бъде пропуснато от полицията. В а, един момент пристига един доста лош полицай, инспектор Кембъл и Гранд сам Нил, който пристига в първи сезон в Бирмингъм с ясната идея да разпърчи Тоса местната престъпна власт, организация, каквото намери, смисъл иска да разпърчи Тоса всички. По това време гонят комунисти комунистите супер сериозно, тъй идва Кембъл и тогава вече започва веселбата, защото се сблъскват два сериозно тежки характера, както вече казахме, Том и Шелби от една страна, от друга страна е Кембъл, замесени са... Както... Комунистите, комунистите замесни са комунистите, замесени са други гангстери, които се занимават също с конния бягвания, чието чито бизнес Томис се опитва да вземе. И става едно а, добре развито. А, постоянно оформящо се тук ще се меле от истории хора, които се опитват да убият други хора. Прекрасна гангстерска история. Това е основата на Пики Байдер. Той е прекрасна гангстерска история и същевременно семейна история, защото семейството са в неговата основа. И действието се развива изцяло тя около тях и случващото се в тях. Било то в бизнес живота им или пък в личния живот. Знавам, че не звучи като най грабощо нещо на света. Факт, може би, така разказано. Обаче, определено си струва да му дадете шанс. Най-малкото сериалът е доста кратък. До момента има 3 сезона с по 6 епизода. Тоест, общо 18 епизода, 18 часа за един месец. По едно епизодче на вечер сте го изкарали. И върте стои четвърти. През няма да yes, нищо. Yes. Да. Кажи обаче твоите впечатления от актьорите. Вече казахме за музиката, може да кажем малко по-подробно за музиката, че това е сериалът с един от най-страхотните и подходящи му. Всъщност там е вратката. Това е саундтрака на Пики се подходящ на атмосферата на сериала. Колкото е странно, музиката на Джак Уайт, от всичките му, от соловите му албуми, от а, White Stripes, всички други негови проекти, се връзва прекрасно с. А, атмосферата в гитата на Англия от началото на миналия век? Когато препоръчвам на някого Peaky Blinders, това се случва доста, доста често в последния един месец, наблягам главно на Саундрака и мисля, че е защото именно Саундрака описва из филма. За всеки, който е слушал Ник Кейв, който ти пропусна да споменеш, Том Уейтс, Артик дори които стояха малко странно, откровенно казано, mm -hmm. но въпреки това се връзваха Тесаан Драка и тези изпълнители, присъствайки в сериала, описват изцяло атмосферата. Те я създават и, и прилягат доста плътно. Аз бях леко скептично настроена изцяло към сюжета и към актерския състав. Най-малкото, защото този младеж сириан... Кириан Кириан, както и да се казва... А... Защото играе доста... Томи Шелби. Да, той играе главния герой, но мен винаги ми бил доста нежен, да го наречем, като визия и някак не симпатичен, но е факт, че прави страхотна роля, като изключим странното му вървена като Томи Шелби, което остана необяснимо защо се движи се едно е гардероб, но това, това няма значение. Може би за да всява повече респект. Нещо, което трябва да споменем всъщност за хората. Които са братя и сестри нърдове, е, че те може би са виждали Килиан Мърфи в uh, Batman Бегинс на Нова. Там той играеше Скеркро, доктор Джонатан Крейн. Това може би е най най-популярният най филм, където може сте да си спомняте всъщност лицето на Кириан Мърфи. Друго място, друго място, Инсепшън. Инсепн, където отново играе с Том Харди, те двамата явно вървят ръка за ръка заедно. Да, и с... От филм на филм заедно с е виновен, Ноан просто беше да работи с едни и същия актиори което е доста добре. Но, но тук режисьора е Стивън Найт, който всъщност е и режисьора на Табу, където отново играе Том Харди. Том Харди! М но каквито и са да сте чули за Табу, до момента Picky Блайндърс е доста по-добър от него. Факти, не доста не по-динамичен, доста по-атмосферичен. Цялата концепция отговаря на след Първата световна война. Това, което ти пропусна да кажеш, е, че всъщност четримата братя и една сестра, сестра. се забрави сестрата. Естествено, тя минава на страната на комунистите. Така че Нормално да я забравим. Да но те са наполовина ирландци, ако не се лъжа, наполовина цигани, има циганска зилка и всъщност именно заради това са така дълбоко презирани от всички останали мафиоти и от полицията. А, другите мафиоти, типично Алла Сорентино, са италянци, имаме и евреи. Така, че имаме доста широка гама от националности. И образи, като на В един тях. момент се намесват и руснаците. Няма mm -hmm. как без да тях. А, трябва да мъкнем и малко обяснение, защо сериалът се казва Peaky Blinders. Това всъщност е името на бандата на семейство Шелби, т.е. на 4-мата братия. Кириен Мърфи не си направи много добра роля тук. Напълно се потапя в образа на Томи Шелби. В един момент спираш... Това, е, това са добрите роли. В един момент спираш да гледаш на актьора като човекът Килиан Мърфи. Актьорът Килиан Мърфи гледаш на него като на образа, който играе. Гледаш на него като на Томи Шелби. Виждаш го да влиза в стаята, не си казваш А, а това е Килиан Мърфи, казваш си А, Томи Шелби. Нещо, което в последствие с появата на Том Харди го няма малко, въпреки че той играе една доста интересна, любопитна роля в понататъква сериала. Когато се появи, ти си казваш Том Харди. Том Харди винаги играе Том Харди, не ако питаш. Да, между другото, усещам, че има нещо специфично в играта на този велик човек, Том Харди. Но, стига толкова за Том Харди, струва се да кажем и малко повече с другите хора в каста. Например... Артур. Артур. Дори не знам как се казва актьорът, който играе Артур, но ще го проверим след малко. Въпросът е Инспектор Кембъл. Не го исках да обърна внимание. Инспектор Кембъл, това е... Това така е да го... доста гаден. Да, в ролята е сам Нил, който отново, по същия начин, който посочих тук, що за Кириан Мърфи, се потапя така в образа с един брутален акцент, че изведнъж забравяш, че това е сам Нил и почваш да, да виждаш инспектор Кембъл, да го презираш във всеки един момент, във всяка една сцена, в която го видиш. Сам Нил, може би си го спомняте най-добре, като а, Алан от поредцата Jurassic парк. Но, вече е на доста повече годинки, но пък напълно приляга в а, ролята на някой от Скотланд -яр. Който... Аз не го помня от Jurassic Park, но след пики Blinders няма как да не го помниш само като Inspector Campbell. Там е доста гнусен, неприятен и аз наистина исках да го ударя. Ако беше пред мен, сигурно ще я да го ударя в един момент. Тоест разбирате колко добре се е справил сам Нил с тази роля и всъщност колко добре е написан на образ. Други впечатления от някои от актьорите? Артър. Артър? Да, не мислиш че той беше най-симпатичния или по-скоро бъдеща емпатия персонаж, като изключим Томи Шелби, който накрая наистина си става твърде познат, понеже прекарваш с него и ве... нощите му, в които той си ляга и си спомня за Първата световна вина и това, което преживява там но Артер е, може би, най-по-детски чувствителния от братята. Да, въпреки, че е най-голям. Да, това е най-забавното. Артър всъщност е най-големият, но тъй като не е толкова интелигентен, толкова амбициозен като Томи, може би, има си свои лични демони, които го преследват, и Артер някак застава в сянка малко, минава зад Томи, който поема контрола над семейството. Но въпреки това Артер наистина е най-разчупени образ от гледна точка на това, че той постоянно преминава през някакви трансформации, в един момент а... е.. Без да спълваме, може да кажем че в момента на ръба на алкохолизма, в следващия трудно контролира агресията си, след това се опитва да е кротък човек. В смисъл, за. дори в рамките на няколко епизода, може да покаже огромна гама от емоции, наистина жив и плътен характер. Мисля, образ. че това най най е най-развиващия се образ, всъщност в целия сериал, защото... Томи Шелби всъщност остава до края един паметник на стоицизма и на търпението, и на, ако щете, и на входнокръвието. Въпреки всички гадости. Всички... Докато Артер е доста по-, да си го кажем, обилен. Той е обилен. Той е онзи угот приятел, който всеки от нас сигурно има, който спада в депресии, иска да умре, оплаква се от всичко. След това следва една фаза на еуфория, в която е много щастлив, но пък който прави всичко за, за близките си. Да. Без значение каква е цената. Като цяло, доста солиден каст, макар и от непознати актьори. Но жените са... Но жените извън фамилията си обичат ужасно. Това вече е Твоя лично не, не Аз не мога да го подкрепя напълно. харесваш Грейс? Не, не харесвам Грейс. Да не спойваме, да не влизаме в детайли, но не харесвам Грейс. Грейс е ужасна. Ще видите коя Грейс, когато започне да гледате Пики ще ви определено трябва да започнете да гледате Пики Блайнърс. Нещо, което трябва да споменем за сериала, още. Елела Поли. Елела Поли. <сък> също. Това е, може би, най-синият женски персонаж в целия сериал. Даже не, може би, със сигурност е най-силния. Е най Леля Поли е жената, която отгледала четримата братия и Ейда, тяхната сестра. Тя е доста харш като характер. Със сигурност не искам да има такава Леля. Доста е властна. Но тя също като Томи, освен, че е хладнокръвна, е доста жертвоготовна за семейството. Всъщност, това е странното на сериала. Става дума за мафиоти, които са хладнокръвни убийци и въпреки това семейството е основна ценност. И семейството един над всичко. Те не са хладнокръвни убийци, просто са принудени от обстоятелствата. Това не е изменение. Не, не е смисъл. Говорим за хора, които се върнали от Първосветовна война, които са убивали за да не бъдат убити, озверели са в известна степен. Говорим за Артер, а... Томи и техният по-малък брат Джон. Всички те са били в Първа световна война и по някакъв начин това им се отразило много сериозно и на гледна точка за света и това какво могат да правят и какво не могат да правят. А, но наистина Лела Поля е една опора за семейството и един от, може би, най-силните женски персонажи, за които се срещаме изобщо в сериал. Дори в ситуацията, в които тя е жертвата, в които на нея се случва нещо лошо, тя остава силна а, и намира начин да го превъзмогне и след това отново да се. Искачи така да скаже на върха. Определено кастът е разнообразен, както казах на известни фиори. Опитате сериала, мисля, че ще ви хареса. Със сигурност ще ви хареса. Да, убеждаваме. Понякога първите два сезона са адски адски добри. Третият малко вече почва да криви, но пак а, ми, да не навлизаме се в детали. Към HBO, според мен. Но... Да, доста секса. Който липсва в първите две сцени. Uh, два сезона, сезона. или поне не по начина, по който сме свикнали да гледаме в uh, Game of Thrones, например. Да, но след това изглежда хората за сериала са погледали малко HBO и техните сериали и са решили в трети сезон да покажат малко повече път. Което няма, няма нищо лошо, стига да не се прекалява. Но mm. не са се, не се прекалили. Да. Трети не са прекалили със да. сигурност. Все пак и трети сезон е доста приятен. Ще видим сега какво се очертава от а, четвърти. Можете да сте спокойни. А, изгледайте епизодите, няма никакъв проблем, тъкмо ще има какво да очаквате. Един страхотният сериал определен, който ще трябва да гледате. Нестина през последния месец го препоръчваме на абсолютно всички. Хората И вече... говорим постоянно за това. Да, и хората почнаха да се оплакват, но такъв е живот. Тук е възможността да направиш една кратка реклама пред всички нърдове на най-новата книга на Издата Сила. Не е нужно да държиш, никой Целки няма да е да... тя е толкова яка. А, става дума за Вещерът, втората част. А, това е книгата, дала основа всъщност на The Witcher. The Witcher. Да, автора е Андрей Сапковски. Ако не сте се запознали още с нея, мисля, че е време. Абсолютно всеки нартук около мен е заребен по нея. На Бирко му предстои. На теб ти предстои. Това е защото не си ни познавал доскоро. <laughs> Не, това е защото бях в сесия, защото имам твърде много работа, защото няма време дори да даже си гледам кетча. Е... Но пък и между да гледаш Пики Брайндерс. Е, разбира се, смисъл. Пики Брайндерс е страхотен. Мила моя, благодаря ти, че се нави да ми гостуваш в подкаста. Не, да, аз ти благодаря. Бирегаст. От Нерд за Нердо. Искрени благодарности на любимата ми тем за гостуването, очертава се тя да е един от хората, които често ще чувате в бирекаст. Все пак ходи с мен, а това води до известно ангажиране с всяка налудничева идея, която се появи в рошевата ми глава. Сега продължаваме с кино и комикс едновременно. Туту, туту, туту, туту. Кино. Новият филм за Батман вече си има режисьор. Иху! Остана да се добие и сценарий и вече ще съм наистина щастлив. Матриев е човекът, който ще застане начало на продукцията. Това става след като Бен Афлек отново се садна и заяви, че не може едновременно да играе главната роля и да режисира филма. Съгласен съм. Не може и не бива, защото разкъсването между двете позиции може да се отрази зле на новия Батман. А това ще е грях, тъй като Афликовият черен рицар беше може би най-доброто нещо в Батман срещу Супермен. Напук на всички хейтери, между които и прекрасният автор на подкаста, който слушате в момента. Що се отнася до Матриц, той е резисирал неща като Зората на планетата на мемуните и Кловерфилд. Първият беше приличен филм, който успях да догледам за разлика от продължението му. Кловорфилд пък беше свежелента за чудовища, само единствено заради фаундфлоутич атмосфера. Тоест, те вече сме наясно, че Ливс може да експериментира с филмите, които режисира. Надявам се обаче да процедира малко по-традиционно с Батман, защото видяното от филмовата вселена на Диси до сега ме кара леко да се притеснявам за бъдещето на любимия си герой. А какво знаем за новия филм за Батман? Афлек и Джереми се завършат в ролите на Брус Уейн и Алфред. Комисар Гордан ще бъде изигран от Джей Кай който може би помните като Джей Джона Джеймсън от трилогията за Спайдермен на Сам Рейми Джоман Джелиано пък ще бъде основният злодей. Което е хемливопитно, хем е малко странен избор. Все пак става дума за второстепенен злодей, но по-добре него, отколкото отново да ми причинят дебилската интерпретация на жокера, изиграна от Джаред Лето. Мерси. Сега ни остава да чакаме тъжния рицар Афлек да се стегне и да довърши сценария. Оставаме на комиксова вълна. Още миналия път ви споменах, че разговорът ни с Данил Найдром от филмовия сайт PopcornMoviesBG.com е станал по-дълъг от предвиденото. Е, в този брой ще чувате неговата кратка втора част, в която с Дани си говорим за една от най-хубавите нърдски инициативи, стартирали през 2016 година у нас, издаването на комикси на български. Бирекаст. От Нърд за Нърдове. Стига толкова марвелски филми си поговорим за марволски комикси. Артлайн yes. вече издават някои проекти всеки месец, знам, че ги следиш, аз също следя по някой от тях, не всички признавам. Скоро се очаква да пуснат и преведени Trade Paperbacks. За тези, които не знаят какво е Trade Paperbacks, и че това са цели комикс истории, които можеш да купите в една по-дебела книжка и да си ги четете с кев примерно час, два, три, ден, пет, осем. Знам, че ти слежиш нещата. Мислиш, че този опит за създаване на комикс пазара на нашите е успешен. Да ти кажа честно, според мен е успешен. Аз тръгнах с голямо недоверие, когато още миналата година, когато пуснаха с полон 250. Викаме, тия хора, въобще защо се пробват на този пазар, като той е несъществуващ? После продължиха с големи неприятности в малкия Китай. Те всъщност, тук макозграших, предната година издадох 4 броя от планетата моите, който беше средна история. Опитване на почвата, може би, не знам. Да, приключиха и реших, че това ще им бъде. Обаче спон така се появи, то двоен брои. После големи неприятности в малкия Китай, много се очувих за този избор, интересна истината. Според мен е фенски избор, първо, че комиксът може би като права е бил ефтин, второ може би си а, 100%, е лично, да. тяхно фенско решение да го издадат. Но не, не, той е филът, филът е много готин. но няма а, фенска база, няма тази но няма популярност, -база, че да се да. продава. Естествено, удара дойде с Малев и то благодарение на Христофор Начев, който се беше свързал с него. А той беше и преводаж до Скоро там. А, супер поредица, да. Наистина, доведоха Малев в България, Христофор облече и костюма. А, и после Spider-Man и Deadpool и Живите мъртви и сега тези четири издания, които предстоят. Така че, наистина, явно явно има пазар. Аз да, не познавам много... Не познавам много хора, които купуват тези комикси. Реално ти си един от малкото, с които мога да коментирам тази тема. Аз ги следя всички. Живите мъртви е малко, е малко по-интересно, тъй като комикса на английски са вече 160-170 брой ако не се лъжи. ние тук да. почваме от единичката, вместо да бъдат на, както ти каза, на 3 paperbacks. Така че не знам какво ще стане с Живите мъртви, но се надявам, поне... Да ви... а, всъщност не дам дали знаеш, но uh, International Align Redmond няма да го видим целия. Защо? Uh, по рейцата от 7 броя Marvel са продали правата само за 6. Това го казаха на Univenture през септември, главният редактор на Artline. Да, така че до 6 броя и седми трябва да си го купуваме и да го четем нелегално, което е по вероятно. Да, е доста неприятно. Да, вече не знам с Spider-Man и Deadpool какво ще стане и чакам сега да видим новите издания. Интересно ми е цените какви ще бъдат, дали ще бъдат адекватни за, за пазара. Ние се надявам това да продължи. Защото е интересно. През години са правени много опити за комикси, глава и за факт. Uh... И то има, има доста големи поредици, които са издавани, за Spider-Man има две с над 20 броя, X-Men си излизали две поредици, Avengers има 20 броя на български Да, Battle Chester си излизаше, което беше, между това е едно от най-странните решения, които съм виждал у нас значи, то Всяко едно решение за издаване на комикс у нас е странно, но Battle Chester беше много странно, това е на Джо Мадуэйра комикс, който той а, го е правил малко на принципа на родния Dragon Last един брой след 5 месеца, следващия брой след 10 години, третия брой. Много беше, че този комикс изобщо по някакъв начин се появи у нас и защо? Може би пак е било някакво фенско решение от страна на издателите. Ако трябва да сме честни с писания, Микки все още излиза. Не знам, като малък да ги си го следил обаче да. на мен е много мило купувах, да? Мисля, че 90 година започва да излиза, сега сме 2017, а смятай колко години. А, така че и то, и то, реално, кое поколение е в началото, поколението с комикс, това е нашо. Аз не знам ти, коя година си роден? 90 ти си 90, аз съм 88. Разликата ни не е много голяма, така че си ги от тези златни 90. А, така че знаеш за какво става. Дома е тези, които купуват комикси сега, реално сме ние, които израснахме с това списание. Да, аз така си го обяснявам. Фактно, надеждата, лично моята надежда, като фен, е, че младото поколение сега ще има интерес. А, тук трябва да похвали Мартуайн наистина заради това, как подбират заглавите си. Взеха Iron Man с а, Малев. След това се насочиха към Дедпул, явно се насочват към Дедпул, личи супер много. Но това е напълно нормално. Дедпул стана супер популярен. Беше, да не се лъжим, в никой... много малко хора в България знаеха кой е Дедпул. В момента Абсолютен факт. Изключително е... популярен супергерой. Даже в целия свят знаеха много малко хора кой е Дедпул. В момента това е изключително популярен герой заради филма. И това е да купуваш комикси с него и да ги превеждаш ги продаваш у нас, според мен е страхотна идея. Надеждата ми е, че благодарение на филмите, благодарение на това, че купуват такива... Продаваеми герой, комиксата лека по ще потръгне, ще се създаде нова генерация фенове, повече фенове, които да четат по един или друг начин, да се интересуват. И този пазар, този път да се задържи. И въпросът е не само Артлайн да останат, въпросите и други издателства, да им топки и да се опитат да се пробват в този пазар. Нека, нека да стая, защото а... Липсата на, така, на комикс култура у нас, тъй като тя липсва, все още липсва Пак, да. а, през 2017 година при положение, че в Штатите започват да излизат а, масово през 30-те началото на 40-те години, а, сметни колко десетилетия сме назад и в това отношение. Да. И в това, да не говорим за други. Така, ще че... ги стигнем американците, ще ги стигнем. Някога ще ги стигнем, да. Дядовците и прадядовците на днешните ученици в Штатите са чели комикси. Тук ние сме тези, които стартират, но навсяко, всичко си има начало, така че а, оптимист съм да нова no да продължат Дава хората да купуват, за да могат те да продължат и да се радваме на комикси на български. Ако не на английски, както е било и до сега, но естествено, друго си е да си зарибяваш децата, да четат комикси на народни език. Факт. Да пожеламе си на Нартуайн да продължават. Хора, купувайте си комикси на български. Има доста приятни заглавия. Така че, давайте, по момента, заказата. Бирекаст от Нърд за Нардо. Отново в благодарности на Дани за участието в подкаста и с него ще се чуем пак в някой бъдещ брой на бирекаст, я за комикси я за филми. Сега обаче дойде време да кажа чао на тези от вас, които по никакъв начин не се интересуват от кеч. Ако подкастът ви допада, споделете го с ваши приятели и познати, посещавайте блогът на бирето на адрес спиреточб.ком, харесайте страницата на блога във Facebook и не се притеснявайте да критикувате и давате препоръки. Ако сте от столицата могат да ви пожелаят топлата ви вода, никога да не спира. Аз бях също частично която доведе до доста по силен аромат на всякакви парфюми в метрото в която и част на страната да живеете пък ви препоръчвам малка сметка за електричество защото на нас са аквартиранта ми ще ни се наложи да разбиваме касичките с пестявания този месец а на всички, като цяло много нърско щастие ще се чуем след две седмици с четвъртия епизод на Бирекаст Бирекаст от Нърд за Нърдове Смаркове и маркове, смарки и марки отново дойдоха да минутките от Бирекаст, посветени на любимия ни Sports Entertainment. Нямам намерение да говори изобщо за Elimination Chamber, тъй като подкастът ще бъде записан и пуснат онлайн малко преди него. Този път обаче нямам намерение да стоя до 3 през нощта за да го гледам. Вместо това, този път ще се фокусираме върху задаващия се мейн ивент на Fast Lane. Макар 2017 да започва много добре с WWE, вече няколко слуха се оказаха реалност. Първо беше победата на Ортън в рео Ръмбъл матча, а сега това, че Голдбърг ще се изправи също Кевин Оленс за WW Universal титлата. Чак се изкушавам да спра средовното проверяване на 411 Mania, наистина. Матчът обаче вече е потвърден и ми се иска да споделя своята гледна точка за него. Логично е WWE да искат сеячески да се възползват от краткото завръщане на Годбърг в компанията, което пък доведе до някакъв медиен шум, а вероятно и до завръщане на малка част от старите WCW фенове към гледането на кетч. Връждата му с Леснар, макар и билдната по един доста странен начин, е една от, може би, най коментираните по пътя към Ресълмейня 33, така че логично е и да вдигнат залога, правейки мач между двамата title match за Universal Championship. -а. За съжаление, и аз като доста други мисля, че Годбърг ще спечели на Фастлейн, след което ще дропне титулта на Леснър на Мания, а пък Олен ще започне да, го да си връжда със своята канадска половинка и Best Friend Forever Крис Джерико. Няма да се очуди дори ако двамата парттаймери, Голдбърг и Леснър, са в мейн-ивента на Маня, но така става, когато техните имена разпалват аудиторията повече от новото поколение кичисти. Ковтин е обаче за си си Джерико, историята между които е брутално добре изградена и заслужаваше да е за световна титула, т.е. за Universal Championship, -а, а не за US титулата, или пък без залог, както може да стане ако Джерико загуби своя клан. Спънката в случая не е по тяхна вина. Двамата са брилантни в почти всеки свой сегмент и месеци наред бяха единствено наистина интересно нещо за мен в Роу. Проблемът е по-скоро в начина по който Кевин Оленс бе развит като шампион. Да, хиловете трябва да печелят нечесно. Те трябва да са страхливци, за да бъдат мразени от публиката, а не да бъдат предпочитани пред фейсовете. Но колко по-добре щеше да е, ако WWE бяха изградили Оуенс като доминиращ шампион, мачкащ всеки го по пътя си. Умението му да се разруха, едрата му структура, комбинирана с необичайна бързина и подвижност, страхотните му промоумения и цялостния Iron образ. Щяха да се впишат напълно в тази рамка, щеха да превърнат царуването му с Universe от титлата в нещо доста по-зрелищно и запомнящо се. Също така, щеха да повишат шансовете да видим него и Джерико в матч за титлата на Мания, а не както се очертава сега, part Овен О, аз е има предвиден матч и с Леснар за лайф ивент през март, който може би ще бъде вписан по някакъв начин в историята между Брок и Голдбърг. Може би там ще бъде заложен реваншът на К.О. за титлата, а може просто. Олвенс да бъде използван за храна и за Леснер. Един вид хейма да каже «Хей, Голдбърг, победи Кевин Олвенс, моят клиент също може да направи това». Което ще кофти за Олвенс, без съмнение, но можем поне да се надяваме следващите му царувания със титли да са по-спешни. Иначе ни очаква. Една от най-добре изградените тереса умения от години, която може да завърши с един от най-слабите главни матчове в историята, ако наистина Голдбърг и Леснер я закрият. Но нека бъдем оптимисти, поне това ни остава, защото черногледството е сред най-големите врагове на кеч феновете. С това този брой на бире казва, че наистина завършва, скоро ще имаме цяло шоу посветено на WrestleMania 33, ще се чуем пак след две седмици, а до тогава ви желая качествен кеч и бързо възстановяване на Set